Figurile geometrice au recurs la un concurs pentru a se constata cine ar putea juca un rol într-o piesă de teatru. Pusă în scenă de regizorul patru, pe regizorii 1, 2 și trei nu se mai poate pune temei. Catedră la facultate, contracte în străinătate, preferințe pentru cinematografie și cine mai știe... Cercul n-a reușit, fiind socotit frumos, dar găunos. A fost respinsă și o sferă, cam lejeră, prea neserioasă creatura, mereu se dădea de-a dura. Nici triunghiul nu a fost admis, fiind compromis de piese bulevardiere. Se mai făcut și o asociere cu niște semne cabalistice, cu implicații mistice Rombul a fost scos Fiind prea colțos Elipsa a fost ocolită Având o mină prea turtită Octogonul a fost eliminat Și criticat de justețe care prea multe fețe Pătratul a fost considerat prea elaborat și încorsetat într-o rigoare prea conservatoare. Deci, nicio figură n-a obținut angajament. A fost preferat un element fără talent, unghiul drept, fiindcă a fost deștept și s-a înclinat la 90 de grade. Metoda a dat roade, dar interveni morala. Când se făcu socoteala, se constată că bietul element era total lipsit de talent, contractul fiind un abuz. Unghiul nici nu era drept, ci obtuz.